Родина 10 хвилин. Радіо Родина найрідніша радіохвиля. Вітаємо вас на хвилі Українського радіо. Ви слухаєте Радіо Родина. У студії ведучі Марина Лозова і Юлія Карпінська. Усім привіт. Сьогодні ви почуєте багато цікавого і сподіваємося, що корисна інформація стане вам у пригоді. Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Леся Мовчун розповість про числівник 40, вживання прикладок, власних назв. А також почуєте цікаві факти про мову. Наталя Супакова у програмі «Після уроків» розкаже, як старшокласники готуються до ЗНО. У програмі «Старшокласник» почуєте, який винахід, на думку учнів фізико-математичного ліцею, найбільш корисний для людства. Також старшокласники поміркують, чи є дружба між дівчатами і хлопцями, і що треба робити, щоб дружба завжди була міцною. Сподіваюся, що наших слухачів зацікавила принаймні одна із запропонованих тем, і вони вже налаштовані слухати. Можливо, і не одна тема, а більше. Тож ми починаємо! Марино, як ти вважаєш, скільки у світі існує мов? Напевно, декілька тисяч, може й більше. Леся Мовчун у передачі Загадки мови також спробувала відповісти на це питання. І знаєш, дуже цікаві факти наводить про мову. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі друзі. З вами передача Загадки мови і її автор та ведуча Леся Мовчун. Сьогодні я розкрию вам таємницю числівника 40, подарую добірку цікавих фактів про мову і дам пораду щодо правильного вживання прикладок власних назв. Ми зазвичай рахуємо десятками. Купити десяток яєць, переміряти з десяток суконь, вивчити кілька десятків англійських слів, вибрати півдесятка стиглих помідорів. До речі, а чи знаєте ви, що означає розміняти третій десяток? Скільки років такій людині? Тридцять чи двадцять? Розміняв якийсь десяток – так говорять про людину, що досягла круглої дати і почала відлік наступного десятка років. Отже, розміняв третій десяток – так скажуть про того, кому вже виповнилося двадцять років. Розміняв четвертий десяток – про того, кому вже за тридцять. Раніше користувалися іншими збірними кількостями. Однією з часто використовуваних у давнину була сукупність 40 одиниць. Слов'яни словом «сорок» називали в'язку із 40 соболиних чи куничих шкурок. У російській та білоруській мовах зберігся фразеологізований вираз «сорок сороків, що означає незлічену кількість і відповідає сполученням «без міри», «без ліку». Числівник «сорок» не надто часто фігурує в стійких образних виразах. Пригадати можна, хіба що сполучення «сорок потів зійшло» зі значенням «хтось витратив багато сил та енергії» і жартівливий фразеологізм «наговорити або наплести сорок бочок арештантів», що означає «наговорити багато нісенітниць, дурниць, наговорити чогось зайвого». Число сорок у народному епосі позначає велику кількість. Могутні армії складалися із сорока тисяч воїнів. У казках різних народів фігурують сорок розбійників, сорок богатирів, сорок царів. Біблійний переказ свідчить, що Мойсей водив свій народ по пустелі сорок років. Отже, як бачимо, число 40 має в народній культурі і не лише в українській, а й загальнолюдський, сакральний, тобто священний смисл. Особливої символічності воно набуває в обрядах, які пов'язані з циклами життя і смерті. Так, дитина народжується через 40 тижнів. Її треба похрестити впродовж перших 40 днів. 40 днів триває медовий місяць молодят. Через сорок днів після смерті, за повір'ям, душа постає перед Господом, і їй призначається рай або пекло відповідно до земних вчинків. Сорок днів триває великодній піст. У родинних обрядах наші предки спиралися на кількість сорок. Так, для випікання весільного короваю рубали березу, яка стояла сорок років. Якщо корова або кінь, куплені в інших людей, весь час тікали до колишніх господарів, Треба було в досвіта випрясти нитку і зав'язати на ній 40 вузлів. Загалом цей числовий символ мав, так би мовити, позитивний смисл. Проте є і таке повір'я – коли зібрати воду із 40 криниць, то вона перетворюється на мертву. А до нашого часу дійшло застереження щодо святкування 40-ї річниці народження. Чому це так? Число 40, як ви вже зрозуміли, пов'язане із циклом життя і смерті. Воно означає певну завершеність, вичерпаність цього циклу. Ось звідси і забобон про 40-річний ювілей. У християн є свято 40 святих, і воно обросло в народі звичаями і традиціями на основі символізації числа 40. Воно припадає на 22 березня. У цей день ушановують воїнів Римського легіону, що загинули в IV столітті за відмову зректися віри. В Україні в день 40 святих дівчата варили 40 вареників. Вважається, що саме 22 березня настає весна, але природа все ще може показати свій норов. Тому здавна існують прикмети. 40 святих принесуть 40 морозів. І 40 святих 40 лопат снігу викинуть. Однак для дітлашні цей день означає початок весняних забав і співання веснянок. А щоб наблизити справжнє тепло, кожна господиня випікала сорок жайворонків із тіста і наділяла ними дівчаток та хлопчиків, щоб малеча ходила вулицями і закликала з вирію птахів. Є повір'я, що день сорока святих глухар співає сорок пісень, з повертається сорок пташок, і кожна з них кладе у своє гніздо сорок прутиків. Хліборобські спостереження свідчили, як буде на сорок святих погода, то на гречку урода, тобто урожай. Вислухайте передачу «Загадки мови». Як правильно вживати прикладки, власні назви? Звідки приїхали родичі? З міста Чернігів чи з міста Чернігова? Де тече річка Темза? У місті Лондон чи в місті Лондоні? А сам Лондон стоїть на річці Темзі чи на річці Темза? Отже, питання в тому, чи треба відмінювати назви міст і річок, якщо вони є прикладками, а чи їх потрібно залишати в називному відмінку. Почнімо з назв річок. Якщо вони загальновідомі і складаються з одного компонента – іменника чи субстантивованого прикметника, то їх обов'язково треба змінювати разом із головним іменником – родовою назвою міст над річкою Десною, загорати на березі річки Багатої. Якщо ж це маловідома назва іменник або іменник з узгодженим прикметником, то така прикладка не відмінюється. Наприклад, перепливти човном через річку Бобер, ловити рибу в річці Сухий Яланчик. Отже, у нашому випадку правильно казати «Лондон стоїть на річці Темзі». Проте у формі називного відмінка залишаються прикладки назви озер, а також гір, залізничних станцій і планет. Побувати біля озера Сквирень. Обсерваторія розташована на горі Піп Іван. Доїхати до станції Боярка. Облетіти навколо планети Марс. Тим не менше прикладки назви відомих українських гір у розмовній і художній мові все-таки відмінюються. Прапор України за над вершиною Карпат, горою Говерлою. З газети. Тут можна помітити нюанс. В офіційній інформації віддається перевага неузгодженим формам прикладок. Це стосується і назв сіл. Побувати у селі Садовому. Але в автобіографії буде написано. Я, Андрійчук Іван Йосипович, народився в селі Садове Хорольського району Полтавської області. Не узгоджується зі словом «село» прикладка, яка має жіночий рід. Петриківський розпис з'явився в селі Петриківка. Назви міст у ролі прикладок переважно узгоджуються із самим іменником місто. Наприклад, офіційний сайт міста Івано-Франківська. Автобус приїхав з міста Харкова. Отже, ми маємо говорити, річка Темза тече в місті Лондоні, і родичі приїхали з міста Чернігова. Друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Скільки всього існує мов? Точно підрахувати кількість майже неможливо. По-перше, важко визначити самостійна та чи та мова, або ж це просто діалект іншої. По-друге, мови постійно зникають. Отже, кількість мов від 2,5 до 7 тисяч. Так, у 1999 році в інтернеті фігурувало число 6703, а в 2008 році – 6912 мов. Хоча зрозуміло, за кілька років не могло з'явитися аж 200 нових мов, а от зникнути, на жаль, могло. Величезна кількість мов, звичайно ж, не означає, що народи настільки далекі один від одного, тобто від розуміння один одного. З досвіду або з розповідей знайомих ви знаєте, що українець цілком може порозумітися з росіянином, білорусом, поляком, словаком, сербом, болгарином. Це тому, що наші мови споріднені. Вони належать до слов'янської групи мов. А слов'янські мови разом із балтійськими, германськими, романськими, кельтськими, іранськими, індоарійськими мовами, а також грецькою, албанською, вірменською, об'єднується у ще більшу спільноту – індоєвропейську мовну сім'ю. Крім нашої сім'ї є й інші сім'ї – сім'я уральських мов, сім'я афразійських мов, синокавказьких, нілосахарських та інші. Скільки ж мов може охопити перекладний словник? Найпоширеніший тип перекладного словника – двомовний. Іноді в одній книзі для зручності вміщають два словники – українсько-англійський та англо-український, українсько-німецький та німецько-український. Після двомовного за популярністю стоїть тримовний словник. Наприклад, російсько-українсько-латинський. Укладаються словники і чотири, та п'ятимовні, і найчастіше це термінологічні. У 1791 році з'явилася унікальна книга – порівняльні словники всіх мов і наріч, матеріали до якої упорядкували петербурзькі мовознавці. У словнику містилися дані 272 мов, серед них мов народів Америки та Африки. А через 25 років була завершена ще одна дивовижна книга – «Мітрідат». Ця праця охоплювала вже 500 мов. Існують чоловічі і жіночі мови. Так, алтайські турки мають різні слова на позначення одного і того ж предмета. Чоловіки на вовка кажуть «пору», «жінки – улучі», на дитину відповідно «бала» і «уран» на «зуби», «тиш» і «азу». Манера поведінки в розмові у жінок і чоловіків різна по всьому світу. Жінки частіше, ніж чоловіки, ставлять запитання, більше підтримують бесіду, навіть невиразними вигуками мм, так «так-так», кивками голови. Вони схильні погоджуватися зі співрозмовником. Чоловіки здебільшого називають речі своїми іменами, вживаючи слівники на позначення точної кількості тоді як жінки полюбляють натяки та приблизність підрахунків. Слово «думаю» жінки вживають для більшої впевненості, а чоловіки ж – коли менш упевнені. Думка про більшу балакучість жінок на практиці не підтверджується. Навпаки, саме чоловіки говорять більше і частіше розпочинають бесіду. Чи однаково навчають дітей різні народи? У європейській культурі дітям прийнято все пояснювати. А от у Полінезії діти намагаються самі зрозуміти, що відбувається в навколишньому світі. Право ставити запитання і вимагати пояснень належить тільки вождеві. От і змушені діти мовчки слухати розмови дорослих і вивчати рідну мову самостійно. Так само і в деяких індіанських племенах діти повторюють висловлювання дорослих, не розуміючи їх смислу. Вважається, що це розуміння прийде пізніше. Отже, у навчанні дітей є два способи. Перший – знайомий нам. Коли навіть мовлення дорослих звернена до дітей спрощене, відсутні складні речення, звичайні слова нерідко заміняються дитячими, вимова слів підкреслена чітка, помилки ж самих дітей поступово виправляються, а незнайомі слова обов'язково пояснюються. Другий спосіб – коли дитина навчається дорослій мові самостійно, наслідуючи своїх батьків і родичів, та не завжди розуміючи почуте. А чи бувають люди, які не здатні навчитися читати і писати? Підраховано, що кожен десятий мешканець розвинутих країн страждає на дислексію. Так називається розлад сприйняття написаного чи надрукованого. Звичайні труднощі або лінощі можна відрізнити від дислексії за такими ознаками. Наприклад, людина постійно сплутує схожі букви та позначувані ними звуки «Х» та «Ж», «П» та «Н», «З» та «С», «Б» та «П». Замість плавного, злитого читання у людини виходить називання окремих звуків «М», «А», «М», «А». Людина переставляє букви і склади, пропускає їх або додає зайві. Шеконя – замість кошеня, хібороб – замість хлібороб і не розуміє прочитаного. Нездатність оволодіти письмом називають терміном дисграфія. За цього порушення людина на письмі плутає схожі букви, пише літери дзеркально, тобто не в той бік повертає хвостики та інші елементи не в змозі розставити розділові знаки і часто неспроможна прочитати написане нею ж самою речення. Дислексія і дисграфія часто трапляються у родичів, причому чоловіки мають ці проблеми частіше, аніж жінки. Та ці хвороби можна і заробити, надто захоплюючись переглядом телевізора або сидінням за комп'ютером. Ці захворювання, буває, виникають, коли дитина чимось травмована. Наприклад, її примушували їсти, Пізніше ж вона відмовляється від, так би мовити, духовної їжі – книжок. Проте люди, які страждають на розлади письма і читання, за інтелектуальним розвитком не гірші від решти населення. Не давалося читання і письмо навіть Леонардо да Вінчі та архітектору Ричарду Роджерсу, який створив культурний центр Помпіду в Парижі, а також відомому акторові Тому Крузу.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 Найкращі слова рідною мовою про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіо Родина». Нагадуємо, з вами «Радіо Родина» і ведучі Марина Лозова і Юлія Карпінська. Знаєш, Марино, завжди вважала, що вирішальну роль в житті учня відіграють перший і одинадцятий клас. Перший, тому що саме в цьому класі ти починаєш розуміти, що таке навчання, оцінки. Це перша сходинка до знань. А одинадцятий клас – це вже як підсумок того, які знання ти зміг отримати. І важливо вчитися з першого по одинадцятий клас, нічого не пропускаючи, не лінуючись, а сумлінно вчити. Бо знання – це сила. А я пам'ятаю, як в одинадцятому класі мені було страшно складати іспити. Неможливо було побороти хвилювання. Хоча все і вчила, і знала, але розуміла, що від цих оцінок залежить моє майбутнє навчання у вищому навчальному закладі. Так, для старшокласників 11 клас – це дуже важливий час – підготовка до зовнішнього незалежного тестування. Наталя Ступакова у програмі «Після уроків» якраз і розповість, як учні готуються до ЗНО і чим доводиться жертвувати заради високих балів. Коли закінчуються уроки, з'являється відчуття свободи. Ось зараз переступиш поріг, вийдеш зі школи і увесь світ твій. Можеш піти куди завгодно і зробити що завгодно. Можна присвятити вільний час захопленню, відвідати якийсь гурток, помчати на заняття спортивної секції. Можна почитати цікаву книжку чи подивитися хороший фільм. Можна просто погуляти з друзями на свіжому повітрі. Можна все... Але, як виявляється, не всім. Одинадцятикласники такого щастя, тобто можливості як завгодно розпоряджатися вільним часом, не мають. Учні випускних класів увесь вільний від уроків час присвячують підготовці до тестувань, бо розуміють, що зовнішнє незалежне очікування